Лезо наближалося до леза, і мітли летіли назустріч, гнані люттю і ще однією невідомою силою. Ось уже зовсім близько ножі, отут зіткнуться мітли і вибухне ніч. Та раптом, покірні досвідченим рукам, ножі розвернулися вістрями до землі і коротко рвонулися донизу, немов дві блискавки – і несподівано мітли здригнулися в повітрі. Шобовсь, стовп бризок, здавалося, дістав неба. А дід зробив кілька кроків вперед, увійшовши в воду і зупинився, виглядаючи у пітьмі ошелешених з несподіванки форкаючих супротивниць. Він постояв деякий час, а потім впевнено рушив далі, і упіймав правними руками розкішне волосся чорнявої, а потім і коротке білявої дівчини. Губи його ворушилися, ніби щось примовляючи, але неможливо було розібрати, що саме. Старий міцно вхопив дівчат за волосся і наступною миті потяг за собою на берег, а потім берегом, поки опинився на сухому. Дівчата спочатку очманіло пливли, потім підвелися, почали борсатися, але їх тримали міцно. На березі чоловік зупинився і шарпонув своїх полонянок додолу, так що вони змушені були стати навколішки. Потім ще раз, і дівчата стали рачки поруч, голі і бездоганні, як шахи з шахівниці, випнувши звабливі клуби і гойдаючи ніжними грудьми. Старий зміряв їх поглядом, проте без будь-якого захвату від побаченого. Він нахилився вперед і одним рухом встромив у землю перед дівочі голови два блискучі ножі. І дівчата раптом завмерли, немов припнуті. А нападник, впевнившись, що опір остаточно зламано. Випростався. У наступну мить в його руках невідомо звідки виник довгий батіг. І одним рухом він оперезав ним ніжній сідниці обох, так що на дівочій шкірі лишився червоний слід. Дівчата зойкнули. Це був другий гучний звук, що рознісся степом цієї ночі. І очеред сколихнувся, відгукуючись, ставок затріпотів хвилькою. А старий підняв батога ще раз, примірився зручніше і знову оперезав дівочі сідниці, а потім ще раз, і ще, і ще. Дівчата заволали, а він усе бив і бив методично, без будь-яких емоцій, наче суворий батько карав своїх неслухняних дочок. Батій зі свистом розрізав нічне повітря, і зойки летіли просто до неба. Десь на сході починало червоніти, народжувався черговий ранок. «Пробачте, а Тетяна Юхимівна вдома?» – смеркало, Микола Пилипович за сільським звичаєм стояв біля хвіртки. Думки його були зосереджені на важливих для подальшого розвитку операції питаннях, а тому поява молодого хлопця на стежині під вишнями пройшла непоміченою. А подумати керівнику групи було про що. Виявилось, що баба Кабачиха не зовсім відьма. Точніше, зовсім не відьма. І хоча вербування старої пройшло успішно, час настав подумати про більш безпосередні контакти – а значить, як це неважко про діда Юхима, бо інших зачіпок у оперативників поки що не було. Що можна закинути старому? Однозначно Петра. Хай пояснить, чого тоді гуляв по пітанцями вночі. Але як до нього підійти? Впертий дід може гостей прямо з порога завернути. «Навіть точно заверне. Хіба через парторга спробувати?» «Пробачте!» «Ага!» – вернув майор зі своїх думок. Хлопець біля хвіртки трохи сполошився та знічено пробурмотів. «Вчителька Тетяна Юхимівна тут живе?» Нету її!» – автоматично відповів майор, і раптом його наче по голові стукнуло. «Юхимівна!» Десь далеко забрехали собаки звичним вечірнім хором, а хлопець все ще стовбичив біля хвіртки, переступаючи з ноги на ногу та не даючи зосередитись. Врешті-решт він таки наважився на щось і видушив із себе. «Я насправді до вас». «До мене?» – майор підвів здивовані очі і умить пригадав цього парубка – Перед ним стояв один із тих трьох, що їх вони з парторгом допитували у конторі. Наймолодший. Кликали його, здається, віталькою. А може, до вашого, ну, напарника, що на танцях був? А, -а, -а" протягнув майор. Хлопець заважав зосередитись і перетравити щойно отриману інформацію. А що? Я вибачитися хочу. «Ну, що тоді вдарив його?» Микола Пилипович присвиснув. «Ну, це давай лучше я йому передам. А то у нього нерви, він може і...» Майор красномовно похитав головою. «Так, що передать?» «Передайте. Передайте, що я вибачаюсь». «Хорошо». Проте хлопець продовжував м'ятися біля хвіртки, і Микола Пилипович знову підняв на нього роздратовані очі. Всю? Ну, так, тільки ви мене ще тоді питали. Що питав? Майор вирішив, що почує прохання не звертатися до міліції. І не вгадав: Ну, кого я пітанцями бачив, коли все це сталося? А? Ну й кого? Парторга. Всю так. Він у залу зазирав, коли дівчата танцювали, а потім пішов за клуб. «Спасибо! Ну, можеш і ти!» Сутінки швидко поглинули хлопця. Микола Пилипович нарешті зміг зосередитися на своїх думках. «Юхимівна! І як йому не спадало на думку запитати, як її по-батькові!» В уяві постала огидна постать діда Юхима, потім Тетянине обличчя. «Так, цілком можливо, Тетяна Юхимівна. А що ж це парторг, сучий син, мовчав, га?» Вулицею пройшли люди. Вони за сільським звичаєм привіталися із заїжджим науковцем, і той автоматично кивнув у відповідь.